bidartera autoziristeko pazientzia handia behar da batez ere udagaraian eta are gehiago ondartza inguruetan aparkatu unahi baldin bada. Plan berezi bat abiatu du bidarteko herriak akitaniako itxasbazterraren J.I.P. arekin batera, itxasbazterrari beste itxura bat emaiteko. Honela, UABIA Errekaren kutsadura arazoa konpondu ondoan, ibilgailuen arazoari aurre egin nahi dio Emanuel Altzuri hau zapesak. On J.I.P.ak egin proiektu proiektu deialdia irabaziginuen eta horri esker burutu dugu proiektua. Praktikan, emanen dugu orain, iduritzen baitzaigu bidartaren bizia alda dezakegula, herrian beste gisa batez ibiltzea eskainiz, jakin behar da, iru hor baina hundi dituera bidartek, autobidea, trainbidea eta nazionala. Emeki emeki Hondartza Bazterreko aparkalekuak ustu nahi ditu beste garraio bide batzuk garatuz. Hiri elkargoaren baitako garraioak, bainan ere bizikleta bide bateraiki, eraiki, zedo tren geldoki berriz ibekiz azken urteetan treina ezpaita gehiago bidarten gelditu eta emeki emeki aparkalekuak ordainduz izanen direla ere gehitu dute. Hortaz gain Itxas Bazterrean aurrentzat joko gune ikiko dute bidearen beste aldean kirolgunea izanenda eta barnealdera txartuz Naturaguneak garatuko dituzte. Honela jendea Itxasbazterrean metatu ordez herrian zehar gehiago hedatzea espero dute.